прихапцем, уривками, все ж зустрічала ранок легкотіла у радісній летючості духу, співала в ній кожна жилочка. Доторки повітря до лиця і до всього тіла були, мов, шовк, і кожен день заповідався, ніби малий йти між двох барвистих шовкових стін. Так султан у час своїх селямликів Мликів проїздить вулицями Стамбула, які перетворюються на суцільні стіни шовку і квітів, а ще з захоплених вигуків столичних юрмовиськ. Та щойно проїздить падишах, затоптані в бруд квіти в'януть, шовки обдираються юрмами, яким обіцяно щедру плату за кричання на честь володаря. Як завжди обдурено, і вони клянуть ошуканців, і знов довкола убогість, обшарпаність, гори нечистот і нікчемність, нікчемність. А ті, Шовкові стіни, які ввижалися роксолані ранками після пробудження. що далі в глибину дня заступалися вони довкола неї, стискували, гнітили, вже, мов би, не шовкові, а камінні, тяжкі, як нещастя. Що зрозуміліше ставало їй життя у гаремних стінах, то безглуздішим воно видавалося. Часом нападала така розпука, що не хотілося жити. Трималося на світі дітьми. Колись їх народжували одне за одним, аж страх брав від таких неприродно безперервних народжень, щоб жити самі, зачепитися за життя, вкорінитися у ньому. Тепер мала жити заради дітей. Колись султан був тільки невідомою загрозою, тоді пожаданим вибавленням, згодом найближчою, єдиною людиною, коханим чоловіком, хоч і далі загадковим. Поволі здирала з нього згадковість, уперто добиралися до його сутності, до його думок і серця. Не маючи хорем, любив вечеряти з Ібрагімом. Тепер на долю грека припадали хіба що вечері в походах. У Стамбулі ж майже всі ночі належали хорем. Обідав султани з візирами і великим муфтієм іноді. Вважалося, що під час тих обідів говоритимуть про державні справи. Але Сулейман був завжди неприступно мовчазний – Їв швидко, недбало, обід мав з чотирьох перемін, так ніби квапився й беріг себе для нічних усамітнень із султаншею. Ніхто ніколи не знав, про що думає султан. Тільки ця молода жінка запрагла це знати і досягла успіху. Ніхто ніколи не розумів порухів його серця. Вона це робила щоразу і лякала його своїм ясновидінням, так що іноді він із острахом поглядав на неї, згадуючи вперті пошепти про те, що хорем – зла чарівниця. У темній Сулеймановій душі, заповненій безмірною любов'ю до Хурем, все ж знаходилися якісь закутки, куди заповзала по зміїному підозра. Зловісно сичала, бризкала пекучою отрутою. Тоді лютився не знати і проти кого, і, мов би, вичуваючи сум'яття в його душі, з'являлася Валіде, яка переконана була, що дім османів без неї давно б завалився, а тому мала все знати, усім порядкувати, за всіма вистежувати і винюхувати. Віддаючи султанові панування над тілами, собі хотіла захопити володіння душами. «Чи ви чули мій царствений сину?» – допитувалася вона в Сулеймана, і він майже жахом дивився, як вигинають ці її темні уста, прекрасні, досконалі і водночас отруйні, мов зміюки. Або ж прискакувала до нього сестра Хатіджа, яка ніяк не могла вгамуватися, навіть отримавши собі за чоловіка самого великого візира і улюбленця Султанового, і кричала, що їй не сила більше терпіти в топкапи цю чарівницю, цю славянську відьму, цю... «Гамуйся», – спокійно казав їй Сулеймана, сам думав. «А може й справді?» «Може, може...» Ібраїм був обережніший, але по-чоловічому рішучіший. «Чи не дозволили б ви, мій султани, щоб капіджі при брамі бабусади відкривали обличчя усім жінкам, які проходять до гарему? Бо ж, перебравши з жінкою, туди можуть проникнути зломисні юнаки, і тоді... А чи не слід, мій султане, звеліти прибрамним євнухам обшукувати всіх кравчин і служебок, які проходять до гарему з волі, щоб не приносили вони забороненого або такого, що може? А чи не слід було б поставити на султанській кухні людей для нагляду за стравами, які готуються для султанщі хасики, і для мешканок неприступного гарему?